6. Відплата Історія ніколи не була улюбленим шкільним предметом Рована. Але це змінилося під час навчання на жінця. Доти він ніколи не міг поєднати у своєму житті, ба навіть у своєму можливому майбутньому, події, на які могло вплинути далеке минуле. А тим паче дивні події смертного минулого. Але під час навчання... Він у своїх історичних дослідженнях зосереджувався на ідеях обов'язку, честі, чесності, які можна було знайти в різні історичні періоди. На філософії та психології найкращих моментів людства від зародження і до тепер. на це захоплювало. В історії було більш ніж достатньо людей, які пожертвували собою заради загального добра. В якомусь сенсі жінці теж такі. Вони відмовляються від власних надій і мрій, щоб служити суспільству. Принаймні, такими є жінці, які поважають те, за що борються в цитаделі жінців. Рован став би саме таким жінцем. Він залишався б шляхетним навіть після свого брутального і страшного навчання в жінця Годарда, Але йому не дали сього шансу. Тоді він усвідомив, що і тепер може послужити і цитаделі жінців, і людству, але трохи інакше. Кількість його суб'єктів дійшла до чортової дюжини. Він забрав життя 13 жінців у різних регіонах, і всі вони соромили те, що особлювало жнецтво. Він скурпульозно досліджував своїх суб'єктів, повторюючи настанови жінця Фарадея, і обирав без упереджень. Це було важливо, бо інакше він би схилявся лише до продажних жінців Нового Ладу. Саме вони відкрито приймали переваги і задоволення від процесу вбивства. Жінці Нового Ладу хизувалися своєю владою, наче це було добре – нормалізувати погану поведінку. Але вони не мали монополії на погану поведінку. Деякі женці старої гвардії та ті, хто не обрав табору, хто став корисливим лицеміром, говорили про благородство, а під темним покровом приховували власні темні вчинки. Жнець Брамс став першим серед об'єктів Рована, кого він лише попередив. Того дня він почувався великодушним. Насправді не прикінчити чоловіка було приємно. Це нагадало йому, що він відрізняється від Годерда і його послідовників. Тому йому було не соромно зустрітися з Сітрою. Поки інші готувалися до прийдешнього дня подяки, Рован досліджував кілька можливих цілей, шпигуючи за ними і оцінюючи їхні дії. Жнець Геррі полюбляв таємні зустрічі, але вони зазвичай передбачали вечірки та спортивні ставки. Жнець Гендрікс вихвалявся сумнівними справами. Але то була лише балаканина, а насправді він смиренно ставився до своїх збирань і проводив їх з необхідним співчуттям. Збирання жниці Райд видавалися брутальними та кривавими, але її суб'єкти завжди помирали швидко і без страждань. Однак жнець Ренуар міг справді підійти. Коли по обіді того дня Рован, повернувшись у свої апартаменти, то ще й не відчинивши дверей, уже знав, що там хтось є. І все завдяки холодній дверній ручці. Він вмунтував у двері охолоджувальну мікросхему, яка спрацьовує, якщо ручку повернути за годинниковою стрілкою, як зазвичай повертають такі ручки. Вона була недостатньо холодна, щоб укритися паморозю, але достатньо, щоб Рован дізнався про чиюсь присутність, і та особа, ймовірно, ще залишалася всередині. Рован обдумав можливість втечі. Але він ніколи не тікав від сутичок. Він дістав з-під піджака ножа, Рован завжди мав при собі зброю, навіть якщо не одягав своєї чорної мантії, бо ніколи не знав, коли доведеться захищатися від агентів цитаделі женців. Потім обережно зайшов усередину. Його непроханий гість не ховався а натомість сидів просто перед очима, за кухонним столом, жуючи сендвіч. «Привіт, Роване!» – заговорив Тайгер Салазер. «Сподіваюся, ти не проти, бо я зголоднів, чекаючи на тебе». Рован зачинив двері і заховав ножа, поки його не побачив Тайгер. «Що ти в біса тут робиш, Тайгере? Як ти взагалі мене знайшов?» «Аго, ви трохи поваги. Я не зовсім тупий. Не забувай, що я знайомий із чуваком, який зробив тобі фальшиві документи». Я просто запитав у шторму, де можу знайти Рональда Деніелза. Хоча, звісно, є достобіса Рональдів Деніелзів, тож пошуки правильного забрали чимало часу. Тайгер Салазар був найкращим другом Ровона до початку його навчання. Але такі зв'язки мало значить, коли тебе рік навчають убивати. Рован уявляв, що так мали почуватися смертні солдати, коли поверталися з війни. Старі дружні стосунки ховалися за туманною шторою пережитих подій, яких із тобою не розділили давні друзі. Єдине, що об'єднувало їх з Тайгером, це колишня спільна історія, яка давно лишилася в минулому. Тепер Тайгер став професійним тусівником. Рован навіть уявити не міг професії, з якою мав би менше спільного. «Просто було б непогано попередити про свій візит», – сказав Рован. «За тобою не слідкували?» І він одразу збагнув, що в переліку тупих запитань оце було десь на перших позиціях навіть Тайгер не настільки безголовий, щоб заявитися до Рована, знаючи, що за ним слідкують. Заспокойся, озвався Тайгер. Ніхто не знає, що я тут. Чому ти завжди вважаєш, що світ намагається тебе дістати? Навіщо женцям тебе переслідувати? Лише тому, що ти не пройшов своє навчання? Рован йому не відповів. Натомість він підійшов до трішки прочинених дверей гардероба і зачинив їх, сподіваючись, що Тайгер туди не зазирав і не бачив чорної мантії жінця Люцифера. Хоча не те, щоб він зрозумів, що саме бачить. Загалу не було відомо про жінця Люцифера. делі жінців добре вдавалося приховувати Рованову діяльність від висвітлення в новинах. Що менше відомо Тайгерові, то краще. Тож Рован удався до старого доброго прийому, як припиняти такі розмови. «Якщо ти справді мій друг, то не ставитимеш питань». «Ага, ага, мега таємничий перець», сказав Тайгер і простягнув решту сендвіча Ну, принаймні, ти й досі харчуєшся, як людина. Чого ти хочеш, Тайгера? Чому ти тут? Невже так розмовляють з другом? Я аж сюди приперся, а ти принаймні міг би запитати, як у мене справи. То як у тебе справи? Взагалі, то дуже навіть непогано. Саме отримав нову роботу в іншому регіоні, тож я прийшов попрощатися. Ти маєш на увазі якусь постійну роботу тусівника? Не певен, але там платять набагато більше, ніж в агенції з організації вечірок, у якій я працюю зараз. І нарешті зможу хоч трохи побачити світ. Робота в Техасі». «В Техасі?» – Рован трохи розхвилювався. «Тайгери, там вони роблять усе інакше. Всі кажуть, не лізь у Техас. Чому ти хочеш туди лізти?» «Ну, це привілейований район. й що? Якщо привілейовані райони непередбачувані, це не означає, що там погано. Ти ж мене знаєш. Непередбачуваний – це моє друге ім'я». Рован не зміг стримати смішок. Тайгер був одним із найбільш передбачуваних людей у його житті. Спочатку став наркоманом-ляпальником, потім професійним тусівником. Можливо, він і вважав себе вільною душею, але це було зовсім не так. Він просто встановлював межі власної клітки. Ну, тоді просто стережися, мовив Роман, знаючи, що Тайгер не дослухається, але також знаючи, що той не пропаде, хай чим би займався. Чи був я хоч колись таким самим безтурботним, як Тайгер? Спало на думку Романові. Ні, не був але він заздрів цій герисі Тайгера. Можливо, саме тому вони і стали товаришами. Стало якось ніяково, але тут було ще щось. Тайгер підвівся, але не намагався піти. Він хотів щось додати. «У мене є новини. Насправді я тому і прийшов». «Що за новини?» Тайгер і далі вагався. Рован налаштувався, знаючи, що це буде щось погане. «Шкода це тобі казати, Роване, але твого тата зібрали». Рован відчув, як під ним гуйнулася земля. Здавалося, що гравітація тягнула його в неочікуваному напрямку. Цього було недостатньо, щоб він втратив рівновагу, але почало трохи нудити. «Рован, ти чув мої слова?» «Я тебе чув», – тихо відповів Рован. На нього навалилося так багато думок і почуттів, перебуваючи одне одного, аж він не знав, що думати чи відчувати. Він уже не очікував ще колись побачити батьків, але знати, що вже не побачить свого тата, що він зник, і не просто тимчасово, а помер назавжди, Роун бачив багато збирань, і сам збирав тринадцятьох людей, але ніколи не втрачав когось такого рідного. «Я не можу прийти на похорон», – усвідомив Рован. «Це тедель жінців надійшли туди агентів, які мене шукатимуть». І «Якщо там хтось і був, то я їх не бачив», – повідомив Тайгер. «Похорон відбувся минулого тижня». Це боліло не менше за новину. Тайгер, наче вибачаючись, знизав плечима. «Як я й казав, є купа Рональдів Денілзів, я не одразу тебе знайшов». То ж дату мертвий уже понад тиждень. І якби Тайгер не з'явився, щоб це розповісти, то Рован би ніколи не дізнався. Тоді його повільно накрила правда. Це сталося не випадково. Це покарання. Це розплата за дії женця Люцифера. «Хто його зібрав?» – запитав Рован. «Я маю знати, хто це зробив». «Не знаю. Він змусив решту твоїх родичів заприсягнутися мовчати». «Женці так інколи роблять. Тобі це має бути відомо краще, ніж будь-кому». Але ж він надав врешті імунітет. «Звісно. Твоїй мамі, братам і сестрам точно як мають робити женці». Рован відійшов, бо йому кортіло вдарити Тайгера за те, що той такий неуважний, водночас розуміючи, що той ні в чому не винен. Він лише посланець. Урешті рованових рідних тепер імунітет, але це триватиме лише рік. Хай хто зібрав його тата... Він може наступного року обрати маму чи будь-когось братів і сестер і робити так щороку, аж доки не винищить усю його родину. Це ціна існування жінця Люцифера. Це я винен. Це зробили через мене. Романе, ти взагалі себе чуєш? Не все крутиться навколо тебе. Хай чим ти розізлив цитадель жінців, вони не мститимуться за те на твоїй родині. Женці не такі. Вони не злопам'ятні. Вони просвітлені. Навіщо взагалі через це сперечатися? Тайгер ніколи не зрозуміє і, напевно, не варто. Він може тисячі років бути веселим тусівником, навіть не усвідомлюючи, якими по-людькому, дріб'язковими і мстивими здатні бути женці. Рован знав, що не може тут залишатися. Навіть якщо за Тайгером не слідкували, в цитаделі жінців згодом відстежать, де той був. Рован не міг гарантувати, що просто зараз сюди напрямує група агентів, щоб його знищити. Вони з Тайгером попрощалися, і Рован максимально швидко вивів свого старого друга за двері. А тоді Рован полишив своє житло майже одразу за Тайгером, взявши з собою лише рюкзак зі зброєю та чорною мантією. Важливо розуміти, що моє безперервне споглядання за людством – це не спостереження. Останнє включає мотив, підозру і зрештою осуд. Жоден з цих елементів не є частиною моїх споглядальницьких алгоритмів. Я роблю це з однієї єдиної причини. Щоб якнайкраще слугувати кожному індивіду під моєю опікою. Я не хочу і не можу діяти, побачивши щось у приватній обстановці. А натомість я використовую побачення, щоб краще зрозуміти людські потреби. Та я все одно не байдужий до двояких почуттів, які можуть мати люди через мою постійну присутність у їхніх життях. Для цього я вимкнув усі камери в приватній власності населення в привілейованому регіоні Техас. Це як і решта експеримент, який я проводжу в привілейованих регіонах. Хочу побачити, чи перешкодить мені курувати недостатність нагляду. Якщо ні, то не бачу причин, чому б не вимкнути більшість моїх камер у приватних оселях по всьому світу. Однак, якщо виникнуть проблеми через те, що я бачитому не все, що здатен бачити, це доведе потребу усунути всі сліпі зони на Землі. Сподіваюся на перше, але підозрюю, що буде друге. Шторм.